Istoria lui Ștefan cel Mare de Nicolae Iorgda. Caseta 11 fața B. 1899. Cercetează arhivele din Transilvania, Brașov, Sibiu și Bistrița. Comunică la Academie descoperirea sa în legătură cu paternitatea cronicii, istoria țării românești, dintr-un început, apaținând stolnicului Constantin Cantacuzino, considerată până atunci anonimă. Publică, de asemenea, manuscrise din biblioteci străine, documente românești din arhivele Bistriței. Not e extrae pur servir al istoire de croazade o M. Siecle, volumul 1-2 Paris. Începe colaborarea la L'Independence rumen. Articolele sale critice, în care înfierează tot ce e negativ în viața culturală a instituțiilor noastre, au stârnit o furtună de proteste. Au luat atitudine contra polemistului. H.D. Urechia, Tocilescu, Sturza, etc. Secția de istorie de la Academie, citez, reprobrează purtarea necuvincioasă a domnului membru corespondent Nicolae Iorga și declară că nu mai poate sta în relații științifice și colegiale cu un atare membru. Închei citatul, interzicându-i astfel a mai face comunicări în înaltul for. Dincolo de toată adversitatea provocată, trebuie subliniată noua a personalității istoricului, istoricului aceea de temut gazetar, polemist, calitate ce o va desfășura și susține în numele idealului țării și poporului său, până la tragicul sfârșit al vieții. Citez, amestecul în viața publică și politică era să vină mai târziu numai, nu ca obișnuit mijloc de a parveni, nici ca o satisfacție de vanitate, ci ca îndeplinirea cu multă luptă și multe suferințe a unui categoric imperativ moral. Închei citatul. Călătorește în Polonia, Lemberg și Cracovia, Italia, Florența, Olanda, Haga. Colaborează la România Jună, unde continuă, tot în același spirit polemic, să atace moralitatea politică a timpului său publică, manuscripte din biblioteci străine, volumul 2 București, 1900. Strânge în volum opinii sincere viața intelectuală a românilor în 1899. Aici titlul e dat în franceză. Apare volumul al XI-lea din colecția Hormuzaki. Acte din secolul al XVI-lea relative la Petru Șchiopul. Documentele Bistrisei, volumul 2. Scurtă istoria lui Mihai Viteazul. Opinii uh, periculoase ale unui rău patriot. Acesta din urmă tot în franceză e dat titlu. Cercetează din nou arhivele din Transilvania. Se desparte de prima soție, Maria Tasu. Îi interzice să mai țină comunicări la Academie, respingându-i se de la premiere volumul 1 din documentele Bistriței. 1901. Se căsătorește cu Ecaterina Bogdan, sora slavistului Ioan Bogdan. După căsătorie călătorește la Veneția. Primește propunerea savantului german Carol Lamprecht de a scrie istoria românilor pentru a intra în colecția sa de istorie universală. Demisionează din Academie în urma refuzului de a de a se premia și tipări istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea. Publică această lucrare cu ajutorul lui Al Kalimachi, după ce, în urma unui apel lansat, primește adeziunea mai multor personalități culturale românești de a contribui la costul tipăririi. Aflându-se la Budapesta, unde cu ajutorul soției copiază și traduce documente maghiare, se întâlnește cu un grup de studenți români cărora le vorbește despre Mihai Viteazul, de la cărui moarte se împlineau 300 de ani. Înflăcărați din rândul studenților, îl salută Ion Lupa și Octavian Goga. Din acest an începe preocuparea sa pentru istoria Transilvaniei. 1902. Continuă seria publicațiilor cu, volumul, cu volumele Legăturile Principatelor Române cu Ardealul, Sate și Preoți din Ardeal. În note și extrase, Volumul 3 Paris. Despre cantacuzini, istoriile domnilor țării românești, etc. Citez, iubirea pentru trecut, pentru marile figuri de energie și sinceritate, de a plecare către orice risc, tocmai contrariul dispozițiilor pe care le observam la contemporanii mei, mă prinsese și, adăugându-se preocupațiilor și adăugându-se preocupațiile politice, astfel de învieri îmi serveau pentru critica timpului prezent mai mult decât orice argumentare de natură abstractă logică. Închei citatul, trimite inițiatorilor revistei Luceafărul de la Budapesta, ape Bănuț, Octavian Goga și Otă Slăoanu, o scrisoare în care îi sfătuiește. Citez, la dumneavoastră preocupațiile estetice nu trebuie să joace rolul de căpetenie și nu sunteți în așa împrejurări încât să vă consacrați artei pure. Sunteți în luptă și trebuie să vă luptați. Nu imitați, fiindcă nu aduce niciun folos, nu vă lăsați ispitiți de lucrurile ce ați citit la alții. Scrieți de la dumneavoastră din țară și de sufletul românesc de acolo. Înche citatul. 1903. În tot timpul anului se dedică scrierii istoriei românilor. Îi apare volumul Acte relative la războaiele și cuceririle lui Mihai Viteazul, în care sunt cuprinse... În 1280 de pagini, 1871 de documente culese timp de 10 ani din arhivele apusului. Începe colaborarea la sămănătorul. În acest an cercetează arhivele din orașele Moldovei și Munteniei. La Târgu Jiu, copiază și rezumă în trei zile 320 de documente din anii 1501-1833. 1904. Vede lumina tiparului lucrarea drumuri și orașe din România. Scrie istoria lui Ștefan cel Mare la cererea ministrului învățământului, Spiru Haret, pentru a sărbători cei 400 de ani de la moartea voievodului. Citez, astfel el îmi dădu să scriu pentru această ocazie o istoria lui Ștefan cel Mare care trebuia răspândită până în fundul țării, în mii de exemplare. Închei citatul, 1905, publică un număr de peste 23 de titluri, printre care în limba germană se dă titlul Geschichte des rumänischen Volkes im Rahmen seiner Staatsbildungen” două volume. Gotha. Istoria românilor în chipuri și icoane, două volume, sate și mănăstiri din România, gânduri și sfaturi ale unui om ca oricare altul, vizitează o serie de localități din Transilvania. 1906, după multe critici primite din partea adversarilor sămănătorului, pleacă de la conducerea revistei și impințiază ziarul Neamul Românesc. Călătoriște la Constantinopol. Dintre titlurile apărute în acest an notăm Contribuții la istoria literară, trei volume, Neamul Românesc în Ardeal și Țara Ungurească, două volume, Negoțul și Meșteșugurile în Trecutul Românesc, etc. 1907, scoate revista Floarea Darurilor. În martie scrie cunoscutul articol în neamul românesc, Dumnezeu să-i ierte, vitriolant pamflet împotriva celor care au împușcat primii țărani în timpul răscoalei din Moldova. Pe tot timpul desfășurării răscoalei ia apărarea țăranilor prin articole și conferințe, lansând o listă de subscripție pentru a ajuta pe cei loviți de represiunea guvernului. Deși declarat instigator, trimite ajutoare, bani și colete văduvelor și orfanilor. Pentru această atitudine este ales deputat. Discursurile lui parlamentare pe marginea legilor pentru îmbunătățirea situației țăranului este un exemplu de mare vibrație umană, de dreptate și echitate socială. Îi apare printre alte cărți istoria literaturii românești în veacul al 19 lea volumul 1 și, în limba engleză, Imperiul Bizantin, Londra, la Londra. 1908 și în acest an publică 25 de titluri de cărți, dintre care cităm uh, Geșichte des Osmanischen Reiches, volumul 1 Gota, Istoria Bisericii Românești, volumul 1, Istoria Literaturii Românești în Veacul al XIX-lea, volumul 2, etc. Inaugurează tipografia proprie de la Vălenii de Munte, deschide cursurile de vară de la Vălenii de Munte, unde își stabilise noua sa locuință, scoate primul număr din neamul românesc literar. 1909 Apare primul volum al discursurilor parlamentare intitulat În era reformelor, volumul al doilea din gheșichte de Sosmanischen Reiches, Gota, Istoria Bisericii Românești, volumul 2, Istoria Literaturii, volumul 3, Unirea Principatelor, Vălenii de Monte. 1910. Ține numeroase conferințe. Pitești, Tulcea, Brăila, Roman, Slatina, Zimnicea, Târgu Constanța, Vaslui, Proiești, Câmpina, Piatra Neamț. Este ales membru activ al Academiei Române. În acest an publică peste 30 de cărți, din care cităm Istoria Armatei Românești, volumul 1, Istoria Românilor pentru Poporul Românesc, Viața Femeilor în Trecutul Românesc, Ștefan cel Mare și Mănăstirea Neamțului, etc. 1911. Publică prima dramă istorică Mihai Viteazul. În mai ține discursul de recepție la Academie. Două concepții istorice, viața unui popor e necontenit amestecată cu viețile celorlalte, fiind în funcțiune cu dânsele și în râurin, necontenit viața acestora. Pe istoric nu trebuie să-l preocupe eroi, fiindcă istoria politică nu mai e un șir de biografii, o alegere de portrete dinastice, de vieți ale sfinților, fiindcă eroii se întorc în mijlocul la celora care i-au înălțat. Închei citatul din discursul de recepție la Academie, două concepții istorice. Răspunde Adexenopol elogiindu-i, citesc, memoria absolut extraordinară închei citatul, puterea de muncă și uriașa e operă care te face să citesc, te întrebi în minunare cum a putut un creier să conceapă atâtea lucruri și o mână să le scrie închei citatul. În august ia parte la serbările astrei de la blaj și în acest an tipărește peste 20 de cărți, dintre care amintim cu oameni care au fost, etc. 1912 tipărește la tipografia de la Vălenii de Munte volumul 3 drame Mihai Viteazul învierea lui Ștefan cel Mare, un domn pribeag studii și documente cu privire la istoria românilor volumul 24 România vecinii săi și chestia Orientului, portul popular românesc, etc. 1913 merge la congresul de istorie de la Londra unde ține două comunicări Le baz, Neseser Du nouvelle histoire du mainage, la survivance Byzantine dans les pays Romain. Scoate revista literară lunară Drum Drept, care se va uni cu Ramuri. Călătorește la Belgrad, unde ține comunicări în cadrul Academiei, relations entre serbe et și cauzele prăbușirii Imperiului Otoman. Publică peste 40 de lucrări, cele mai multe având ca subiect istoria Balcanilor. Istoria statelor balcanice, notele unui istoric cu privire la evenimentele din Balcani, viața și domnia lui Constantin Brâncoveanu. 1914 inaugurează Institutul de Studii Sud-Est Europene, deschizând cursul cu tema Istoria Albaniei. Bun. Merge la Veneția, unde vorbește cu Ateneo Veneto despre Veneția e la peninsula dei Balcanii și il problema balcanico e l'Italia. Și în acest an, numărul cărților depășește cifra 40, 1915, pune bazele revistei istorice. Reintră în Liga Culturală, unde inițiază mari manifestații în favoarea unității naționale. Într-o comunicare în cadrul Academiei susține dreptul la viața al statelor mici. Titlurile cărților publicate se ridică la 37, printre care cităm istoria comerțului românesc, faze, sufletești și cărți reprezentative la români, istoria românilor din Ardeal și Ungaria, volumul 1, politica austriacă față de Serbia, etc. 1916 încheie colecția de studii și documente, care numără 31 de volume, însumând 30.000 de documente. După intrarea României în război, de partea Antantei, 15 august, scrie articolul Ceasul. Citez. A sosit un ceas pe care îl așteptăm de peste două veacuri, pentru care am trăit întreaga noastră viață națională, pentru care am muncit și am scris, am luptat și am gândit. A sosit ceasul în care cerem și noi lumii cinstit, cu arma în mână, cu jerfa a tot ce avem, ceea ce alte neamuri mai fericite au de această vreme, unele fără să fi vărsat o picătură de sânge pentru aceasta. Dreptul de a trăi pentru noi, dreptul de a nu da nimănui carobi, rodul ostenerilor noastre, închei citatul. Înainte de a fi ocupată capitala, pleacă în refugiu Moldova. La ea se opune ideii de a părăsi Moldova, afirmând în Parlament. Citez. Să ne mănânce câinii pământului acestuia mai curând, decât să găsim fericirea, liniștea și binele din grația străinului dușman. Închei citatul. Tipărit, discursul a fost trimis pe front și răspândit în toată țara. Pentru a susține moralul țării în asemenea momente grele publică, sfaturi și învățături pentru ostașii României, rolul inițiativei private în viața publică. Războiul actual și urmările lui pentru viața morală a omenirii. Ca să fim mai tari în ceasul de azi, 1917, continuă să scoată la ea și neamul românesc. Citez. Mi-am dat seama imediat ce folos moral ar putea să iasă pentru miile de descurajați și dezorientați și contra trădătorilor care foiau în toate părțile, căci acum se refocea ca o realitate nezguduită în veșnic progres ca organizare și spirit o armată, în acest neam sunt nesfârșite rezerve de energie, trecute din generație în generație, care apar numai la asemenea ceasuri grozave. Închei citatul. Și citesc din nou. Acest ziar scris de mine îmi era acum aproape întregul rost. Venise în sfârșit ceasul când cuvinte, cuvintele mele nu se mai pierdeau în vânt, ci fiecare rând era urmărit cu frângere de inim pentru a se lua de acolo și știrile și îndrumările care nu se puteau găsi iurea. Închei citatul. În discuția la mesaj care fusese cites săracă și jernantă, închei citatul, a avut prilejul să exprime citesc tot ce atâta vreme îmi zăcea pe inimă și nu și putea găsi rostirea în scurtele articole de jurnal. Am îmbrăcat în acele cuvinte toată ura contra încălcătorilor pământului nostru. Tot desprețul față de brută, de șarlatania uneltelor, opusă energiei, viteze, toată încrederea sprijinită pe îndelungata cercetare a unui trecut de atâtea secole, că totuși dreptatea elementară a cauzei noastre nu va putea fi zdrobită. în citatul. Ține la universitate un curs liber intitulat Principiul Național, Originea și Dezvoltarea lui. În aceste condiții grele îi apar o serie de cărți: Sufletul Românesc, Istorie de relation între la France și le Romain, de relation entre la Russie et les Romains, relation des Romains avec les Alliés, le livre, livre rouge autrichien. Articolul meu de ieri, armistițiul a fost primit cu ușurare. Oficerii mi-aduc adeziuni scrise, notează istoricul în memoriile sale. În timp ce observa cum... Citez încetul cu încetul neasemănata putere de refacere a acestui neam, de atâtea ori cosiți și călcat în picioare începea să se manifeste. Închei citatul propune lui Ionel Brătianu o reformă agrară. Șeful Partidului Liberal îi obiectează că, citez, se vor răscula proprietarii. Închei citatul. Nu e nimic îi răspunde istoricul. Cum ai împușcat pe țerani pentru proprietari, vei împușca atunci și pe proprietari pentru țerani. Închei citatul. 1918. În cadrul universității ține 10 lecții despre cugetare și faptă germană și cursul de istoria literaturilor romanice. În februarie, după semnarea armistițiului, scrie regelui, citez, în trecutul țării nu stă acceptarea unor condiții rușinoase. Strămoșii noștri ar fi preferat moartea acestei umilințe. Închei citatul. Pe lista neagră întormită de ocupanții germani este trecut și numele lui Nicolae Iorga. După reluarea ofensivei aliaților pe toate fronturile și prăbușirea armatei germane, Nicolae Iorga notează cu bucurie, citez, o mai mare zi pentru lumea întreagă nu se poate, încheia citatul. Se comemorează în acest an Mihai Viteazul, la care participă întregul corp diplomatic și ofițerii străini. Cu această ocazie, Iorga vorbește despre La Politic de Michel le Brav, ses origines et son importance actuel. La începutul lunii noiembrie este ales deputat și numit președinte al primei adunări a deputaților României Unite. După Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, unde Vasile Goldiș citește textul rezoluției de unire a Transilvaniei cu România, Nei se întoarce la București. 1919, într-un discurs la Academie, critică pe cei ce au colaborat cu, citez, regimul de ocupație în Citatul. Reface casa și tipografia de la Văleni, prădată și bazjocorită de armata de ocupație. La Congresul Ligii Culturale este ales președinte și cu această ocazie vorbește despre drepturile românilor asupra teritoriului lor național. Se întâlnește cu misiunea universitară franceză, din care făceau parte uh, Re Poincaré, Charles e de Marton, H. HM Bertlot și alții și în fața cărora ține un discurs despre locul românilor în dezvoltarea vieții sufletești a popoarelor romanice. Este numit președinte al Comisiei Monumentelor Istorice. În rândul pentru un tânăr apărut în Neamul Românesc, numărul 88, elogiază poezia lui Lucian Blaga. Ajută la organizarea Universității din Cluj. V. Bogrea și V. Pârvan îl numesc geniul nostru tutelar. Ține o serie de conferințe în mai multe orașe din țară. Este numit doctor Honoris Causa, al Universității din Strasbourg. Primește în dar din partea prietenilor și admiratorilor o casă pe șoseaua Bonaparte, unde, citez, puteam răsufla în această casă nouă deschisă aerului curat de la șosea. Era întâiași dată, la vârsta de 48 de ani, când mă găseam sub un acoperământ, acoperământ bucureștean potrivit cu un profesor universitar. Închei citatul. Cităm câteva articluri din cele 30 tipărite de savant în acest an. Istoare de, de la. Peninsul de Balcan, istoria armatei românești, volmul 2, istoria lui Mihai Viteazul, istoria poporului francez, pentru sufletele celor care muncesc, Le Rol de Romain la Latinite. 1920. Și în acest an, Savantul are o remarcabilă activitate științifică, pe lângă cea politică, ziaristică și universitară, tipărind. tipărind. Istoria de lumea e de civilisation, două volume Paris, Ideea Daciei Românești, Istoria evului Mediu, Istoria Literaturilor Romanice, trei volume, Istoria Românilor prin călătorii, volumul 1, piesele de teatru Cantemir Bătrânu, Constantin Brâncoveanu, Un Domn Pribeac și Învierea lui Ștefan cel Mare. Ține conferințe în mai multe orașe ale țării, Brașov, Sibiu, Alba Iulia, Bistri, Cluj, Blaj, etc. Bune, pune bazele teatrului popular pentru a da posibilitatea maselor să se lumineze prin cultura. În calitate de fost elev, ia parte la înmormântarea istoricului Adexenopol, care l-a prețuit și l-a ajutat la începutul carierei sale. 1921. Conferențiază pentru prima dată la Sorbona, înființează Școala Română de la Paris, de asemenea, conferențiază în Belgia și Italia. Astfel, istoricul savant face cunoscută în străinătate cultura poporului nostru. Este sărbătorit cu prilejul împlinirii a 50 de ani. Din cărțile publicate în acest an notăm. Istoria românilor în chipuri și icoane, dezvoltarea așezămintelor politice, istoria românilor prin călătorii, volumul 2, Le Latin Dorian, Paris, izvoarele contemporane asupra mișcării lui Tudor Vladimirescu, războiul nostru în note zilnice, volumul 1, Secretul culturii franceze și piesa de teatru Tudor Vladimirescu. 1922 desfășoară aceeași activitate, conferențiază în țară și în străinătate. 1923 tipărește peste 50 de titluri de cărți, dintre care Form bizantin e realitate balcanic, Istoria presei românești, Istoria românilor prin călătorii volumul 3, Lar popular în Romanii, Paris, Istoria artei medievale neamul românesc din Ardeal și piesele de teatru Moartea lui Dante, Molière se răzbună, Omul care ne trebuie, Sarmală amicul poporului etc. I se conferă titlul de doctor honoris causa al Universității din Lyon. Este felicitat de Tudor Arghezii cu urări de necurmat, puternică și îmbălșugată tinerețe și închinăciune. Donează Casa din șoseaua Bonaparte Ministerului Învățământului pentru a se pune bazele unei fundații culturale pentru studenți cu toate cărțile și obiectele de artă. 1924. Inițiat de Nic Nicolae Iorga, se ține primul congres de bizantinologie la București la care e o parte toți marii bizantinologii lumii. La Universitatea Populară de la Vălenii de Munte ține conferințe o serie, țin conferințe o serie de personalități din Primește confirmarea de profesor agregat al Sorbonnei. Cităm din cărțile acestui an Brev Histoire de Croasad Volumul 1 Cărți Reprezentative din Viața Omenirii Volumul 1 România Pitorească Scrisori către Românii din America, etc. 1925 Ține conferințe în Franța, Italia, Belgia și Elveția. Conferențează la Societatea Națiunilor Unite cu les originii l'état actuel de naționalité dans la Grande Roumanie. Este ales membru al Academiei Poloneze din Cracovia, publică peste 50 de lucrări. 1926. În acest an începe să publice «Eseille de sinteză de l'histoire de l'humanité», care va apărea în patru volume. Depune neobosit aceeași activitate. Conferențează în țară și în străinătate, și în străinătate, unde savantul este primit cu mare considerație. Cărțile lui traduse în limbile franceză, engleză, germană și italiană sunt cunoscute în cercurile de specialitate din țările Apusului. 1927, din nou îl găsim conferențiind în Apus, Franța, Danemarca, Suedia, Elveția, Italia, Spania, Iugoslavia. I se conferă titlul de doctor Honoris Causa al Universității din Genova. Ea parte la Congresul de Bizantinologie de la Belgrad ca reprezentant al Academiei de Inscripții de la Paris. Cele mai importante cărți din acest an, Istoria poporului românesc, volumele 3-5, Istoria industriei la români, Originea și sensul democrației, Războiul de Independență 1877-1878. Deschide cursul de la Sorbona cu Le Voyageurs Orientaux en France. La Madrid vorbește despre țara latină cea mai depărtată. La Roma despre sinteza românească în latinitate. La Milano descrie aspectele pitorești din România. La Neapoli subliniază relațiile dintre Italia de Sud și România, raporturi și influențe. Citesc căutăm să învederez că noi nu suntem numai o națiune latină, ci însă și latinitatea orientală, Câtă și cum a rămas, după ce prin atâtea i-a fost dat să treacă închei citatul. Întors în țară, ține conferințe la Târgu Mureș, Târgoviște, Câmpul în Mușcel, Craiova, Roșiori, Alexandria, Curtea de Argeș, Galat, Sibiu, Săliștea, Brașov, Constanța Botoșani. 1928. În luna februarie deschide cursul de la Sorbona, iar în martie sosește la Madrid, unde conferențiază despre legăturile politice între Spania, România și Turcia. Participă la congresul de istorie de la Oslo, după care vizitează Suedia. În noiembrie ține la universitate pe lângă cursul de istorie și cursul de istoria literaturii, privire sintetică. Cităm câteva din cărțile publicate. Istoria învățământului, patru conferințe despre istoria Angliei, Essay de synthèse", volumele 3-4, țara latină cea mai îndepărtată din Europa, Portugalia, etc. 1929. Este numit Rectorul Universității. Urmează în străinătate același itinerar, Franța, Italia și Spania. Și anul acesta publică peste 40 de cărți. Țări, Scandinave, Suedia și Norvegia, istoria literaturii românești, fratele păgân, frumoasa fără truc, faptă și sferință în Ardeal etc. 1930. În ianuarie se află la Paris. După deschiderea cursurilor, la Sorbona merge la Genova, iar de acolo, în America, vizitează peste 20 de orașe. Conferențiază în toate localitățile pe unde trece. Este primit de președintele Statelor Unite ale Americii. A fost întâmpinat cu mare entuziasm sărbătoresc de coloniile de români. Întors în Europa, participă la Congresul de Istorie de la Londra. I se conferă titlul de doctor honoris causa al Universității din Oxford. Elogiul academic este prezentat în limba latină. Citez, vă prezint un bărbat în mult învățat și a multe scriitor pe care, dacă aș voi să-l numesc Titliviu al Dacii, ar fi să ascund ceea ce ar trebui rostit mai înainte de toate, anume, că cel a scris opere istorice în patru limbi, că a mers până la izvoarele cele mai ascunse, căci nu a descris numai faptele românilor, nu a publicat numai monumentele și a străbătut cu o curiozitate ca lui Pliniu Arta, precum a cercetat obiceiurile și așezămintele tuturor neamurilor din părțile de miază zi și soare răsare ale Europei. Închei citatul, este de asemenea elogiat de presa engleză. În octombrie participă la Congresul Istoricilor, publică America și Românii din America, Fiul cel pierdut, drama, istoria artei românești Volmul II, Sfântul Francesc, drama, priveli și etc. 1931. Este sărbătorit cu prilejul împlinirii a 60 de ani. Este numit Doctor Honoris Causa al Universităților din Paris, Vilno și Roma. După deschiderea cursului de la Sorbona, merge la Veneția, unde conferențează ca de obicei. La întoarcerea în țară are o intensă activitate parlamentară. Este ales președintele Consiliului de Ministri. Călătorește în peste 40 de orașe din țară. Este ales membru al Academiei Italiene de Lincei. Tipărește peste 50 de lucrări. În 1932 este ales membru al Academiei de liarcadi din Roma. Universitatea din Bratislava îl numește doctor Honoris Causa. În martie semnează decretul pentru desfințarea organizației fasciste Garda de Fier. La sfârșitul lunii mai, demisionează din postul de președinte al Consiliului de Ministri Și în acest an publică peste 40 de lucrări. 1933. Din nou la Veneția, Roma, Paris, unde conferențează și are întâlniri cu istoricii apusului. În martie reia cursurile la Universitatea din București. În august se află la Varșovia ca participant la Congresul de Istorie. Vi se tipăresc 37 de cărți. 1934, an de intensă activitate științifică. Publică valoroasa lucrare în trei volume, Histoire de la vie bizantin, și, de asemenea, renumita carte Bizons après Bizance. După eșecul politic suferit, scrie una din capodoperele literaturii române, O Viață de Om, așa cum a fost, intitulată Orizonturile mele, în care savantul reconstituie cu verbul său de polemist și portretist. Întreaga luptă social-politică dintre cele două războaie mondiale, încheind cu conștiința împăcată că a scris numai adevărul. Citesc, și așa stau la 62 de ani ai mei, sigur și tare, mândru, drept, înaintea conștiinței mele și a judecății vremurilor. Închei citatul. 1935. Îl găsim străbătând același itinerar prin Europa. Peste tot este primit cu admirație, fiind socotit un mare umanist și înflăcărat reprezentant al romanității. Întors în țară, călătorește în toate orașele în cadrul programului Ligii Culturale, ținând conferințe pretutindeni. Participă la Iași la festivitatea prilejuită de aducerea în țară a osemintelor lui Dimitrie Cantemir. Din cărțile publicate în acest an, Memorii volumele 4-5, Istoria lui Mihai Viteazul două volume, Comemorarea Unirii Ardealului și Rostul Istoric al Unirii, originalitatea lui Dimitrie Cantemir.